kan mesenjeri tër Kurani i Kerimi Allahu jalla jalalu ka thonë waman ahsanu qawlan mimman daa ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin Kushësha thu ma i miri neri edhe kush ka fol fjalë mat mira thu edhe mat ndershme se çaj skapun ti ka mat mira edhe ka thërë zan Kanë thonë ulematë të fësirit kërani kërimit si këja jetë për mërezinat ka shtimë. O kala i nëni minë elë muslimin dhe të të të ka fanë Allahu Akbar. I rrës të bi ato mund një dhe. Ashtë negativi ma të gjemati në këto të rejnë e këto të na, se kërë të thejë rezoni nuk në respektin e karaposhtë. Kara respektin dhe rezoni karaposhtë. Prej punëve shkabohën nuk vinë njërzit mu falë, mo pasë e po pëdokët, po, po, po edhe nuk e ndërprajnë pun nuk e ndërprajnë punën, vlazmi, që e kiboni jetë mu fal, ahlan o së halen, e kishë këtu vetën, po që që se kiboni jetë mu fal, e këngarku vetën, mos me mujtë me dalë, kur qishë, i mjeri ti, i mjeri ti edhe une, bashkë, po të kishë me dije se, pinë tok, e therin shtatën qilë në alë, kur të mikase mu e zini Allaho, akëbar kejtë në alën, kejtë blokohët, prejnë tok, e therin qilë Shka ka i me laike edhe gjin edhe shka ka Kejt e zonin e ngujt Rri pra ti me teslis ndon Veshti rri Ismë ti më senel pra Atëherë je i do Je i do në për shështnijes Kusht një vrit në resht Në shtri në resht kusht një vrit Kusht nuk rri ga ditu në kone ga ditu A është shep, i pra nuk A ka me ta probleme Ka me ta probleme kujdes, pra. Në luft kërtojnë Kër bere komonda kejt mëra për toke Neshtë njonit ju kam tek me nejtë në kom A është sigurët më, a është në sigurim Jo nuk kanë sigurim Qila nëllë të nëllë Dhe pusht kejt me thirëmën e e zonit Kejt blokot, veç unë edhe ti Në e sevin, mërtaja, shpartaja Nëllë, që kërë, nise, mëse nise Sa në regull Nuk kanë regull E zonit gjumohës pëthir po E zonit gjumohës pëthir po Gjemohës të islupqonit, venalia i lindu në sretë gjamiës, kejtë ki ka tunë i jo në sretë gjamiës, i lindu në sretë gjamiës, kërgjom? E zani gjumaz, po të jenë, kërgjom? Na, vlazmi, na, je që së mundë mi me kuptu, po të kini, kini, kini kështu nërmenë, se në pa, pa e thonë së në lënë, se ashë marë e mësë me thonë, kjo punë nuk kanë regullë, o, vlazmi ndershët, kjo punë nuk kanë regullë, Në përtojmë, po administrata Allahu Gjellë Gjelluhu me lajke dhe gjinë, po është edhe në alë kejtë ndalohet këtë vakët. Vecë katularisë po ndalohet, kisë përdo me ditë që është në mazumohet e që. Kisë përdo me ditë se e zanë ke Allahu Gjellë Gjelluhu po është rratë, që ta është vazifën e ati me bitisë, në nëmëri një, para kësaj s'ka që tërmo. Që, a përndë gjoni, edhe këtë fatërë tërri ashtë Shembul konkret Ashe gjumoha të li Në të li në di njemi shti ato Me shku me e vetë Që ketë vla tonin Kë jam lave johë për lazniva Me shku me e vetë Qëti për jashta Me thonej Këtë 500 shakan hinjë Gja mi me pal gjumon Tia i takon tjive A i takon që në kuj Shumë vështir Ashe mu më më mërvesh Për qërkë se filozofite ati Janë matrasha se tonë Ja më kjo, ti punësh kanë thotë, do të jap punë. Tiç po mendon ti, këta me asos, o, si i ketame, kush habitisë këta? Ças të pro, haj. Kush habitisë pra? Idha sami'tum al-nida'a taqulu mithla ma yaqul. Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kur ta fal, kur thërre ezoni, edhe ju mos çdo ta shparti niveli edukat ndaj ezonit karra poshtë, keni kujdes, kur thërre ezoni, edhe ju keq muslimanët në at moment, thoni sukur çka po thotë ai. Ajut Allahu akbar edhe ti si aja Allahu akbar shëtën la ilaha illa Allah edhe ti me ata para barë si aja shëtën jo me zanë në ati po ti ti kadale dhe ti jire ki je me thonë si aja me kësht që kur ta kur të vijer e mojëzinin hajjalës salat ta ndërfrajsh më sëjsh ka posotaj po të shka qëtër dherin në shëtën në Muhammed dhe Rasulullah si aja kur ti je me thonë hajjalës salat ti du sh me ndru si aja të nështu mo po thu skafuti me moha se fuqia Allahu te le xelalu si dëna se dikush as banon na me thon hajal salat ai pse s'u bën ka ashtu zban se kur thoj ai hajal salat sot hajdim namaz ti nfusha je hajdim namaz kush po fyer flas ti me arrat ai she me boshti i vëz dil hajgara ajo pun ai hajdim namaz te hajdim namaz hajal al fala hajdim spotim hajal al fala hajdim spotim ktar den hajgara Po kurtoi ai hajal al-falath wallahi sadaqt e vërtet asha po thu. Straf Allahu akbar, fundi harra dhe la ilahe illa Allah, simozi ni barabar. O blikem is do muslimonet, as me ndjek rëdhjen e zonit pe fillimit deri në mbarim. Disa njerëz po i dëgjojmë na për bezlisenë, na për neja në rrugë ku po jemi të bëjmë muhabet, kur boni sezoni Allahu akbar, mbolin aziz Allah. Aziz Allah. Nuk e di fikuj e kanë gëzuar, qita nuk e keni pas shkruar me dikun por për çer rrezonim e thon Azizullah. Sekimi punjit top. Ku e kanë mësuar se po e di krej zorë po vjen Azizullah dhe, e testen, Aton, regull, aziz Allah, dhe më lehat për vazhdonat. Ku tien me testën edhe edhe opalacin. Atë në rregull Azizullah dhe më ku idul me borzë, do bëti sashun e shkaduat me thon kur çer rrezonit. Kjo sape, kjo nuk ka rregullore fanton, nuk shkruan asnjë norm kurrën, po Allahu akbar qethon ila sami'tum al mu'adhdhin fa qulu mithla ma yaqul. Kur tanini e zonin, thuni, s'ukur shka bëthot e zonin. S'ukur shka bëthot muhezini, meren të post, dherin haja në salatë, unë i la havle vë la kuhe të illa bëllahose, unë s'ka fëgji, ma madhë se fëgji allahu gjëllë gjëllalu. E kur të krijet, maj së brami, të dhëtë, la ilaha illa Allah, muhezini e bitis, atëherë kejtë muslimanët, e ka në bligim me bo dua. Po që se din kejtë, atë dua në gjë mi ashëren, të na Të na do pun, vlasni, na o gjallar Kemi pak probleme Me gjematin ton për do Për futjen e disa gjonave Në gjemat për islamit të të të tëllet të të Nuk janë praktiku kur Ashë nërë, duhet me u praktiku Asa praktiku kur Kur kjo kanë zojmë gjematës e qikjo duhet me u bozojnë Ato pëse se kanë mësu Kur zojnë qikjo Qikjo e re, brej, ki hoxas hepte e qiti këta Dhe thënë Allahumma Rabbena ورب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية وبعثهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف المعاد كالدعاسة المسلمان دودنا باما سيزونه تود نيولي في جمالة جدا فكيو كان أكون قادة هوش كيو كان أكون قادة كانت أكون كمفلكوميز ونكدا كورسا نمسي فهي هذا كورسا نمسي كورسا نمسي نمات هذو تزمص سر كرستي كي مار ممسو سر ما ما مار ممسو مصل صانته ابو كرستي كي مار تي صانته ممسو اي في صانته مطلع كنيس مطلع كيمسي هلبت ممار ممسو اطاس كيمسي ممار ممسو اللهم ربنا ورب هذه دعوه التامته والصلاه القائمه اتم محمد الوسيله والفضيله ودرجه الرفيعه العاليه وبعد هم المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد دييا qekin e vëtë në zednitës edhe aj kur dhejnë e nalt i ka një divija a e për mësën për mënë shpër njëar e si tjetaj kjo arabisht nashka e tham kjo qetra keton shka nash kjo kjo guen qima ka mo me kajt me lot për vëtë në zednitës shka të vene me vajtu mo kejt okay. shumë më interesa ama stega stega stega po du të mëmsu se rog ose më dana qashtu për shkru në funë Rok osm dana, ala masë rok osm dana pod un nari.